<håhå> Fredagsfrannan, morgon till Talkshow Med Janne Holmbom, Johanna Lind Och det är FN <håh> bam. bam, där Bam, bam Alltså där, sista fredagen i februari Sista vinterfredagen <håll> I, <håll> Umf, alltså, Jag minns hur glad jag... du var När ja. det var sista fredagen i januari Och vad <håll> fort Och du sa det februari är så kort ja. Ja. Och det är bara, den har det som liksom inte ens hänt Känns det som av jag vet inte jag tycker att det har varit jobbigt. Nej, jag det har gått så bra och i mars mars den här då fyller du år. Ja, ja det är, det nu, är fast roligt. nu börjar komma den där åldern då det, då det liksom är bara plågsamt. Nej, det har varit i åtta år. det är kul att få ålder. Ja, jag det ska jag glömmer inte bort din födelsedag. Nej, nej. nej, tack för den passningen. Den var fin. Du, vä, vä, ni lyssnar på Fredagsfrandan morgontid mm. i Radiotalkshow här på Hits FM 97,8 med mig och Johanna Lind. Ja. Vad roligt som vanligt att se dig. Ha? Du har ju haft sportlov för du, ha. du, jag bor ju en annan. Jag har haft sportlov den här veckan. Just det. Och du hade ju sportlov förra veckan ja, eller dina barn, man har ju inte sportlov nej. egentligen nej. så här. Och det har varit ett ganska speciellt sportlov. Mm -hmm. Alltså, det är väl egentligen första Coronas-sportlovet, ja, kan man säga. Så. Så. Ja, ja. ja Vad. Va, Hängde ni med kidsen, eller? Ja, absolut. Ah, ja men, och jag, då absolut? Det är ja, inte givet. Man kan väl sätta in dem på pensionat? Ja, ha, det? Nej, men det, det gör inte vi. vi har, <här> nej. nej, men de är så pass stora nu så de är ju hemma själva. Inte Julius då som ett och haften. Han behöver ju faktiskt lite passligt. Vad bra att vara för tydligare. Men kan vara hemma en åtta-tio timmar. Ja, jag tror det. Om man ställer fram lite. Jag har sett en lapp på mikronen. Vilken knapp knappa ska trycka på. Nej, men de har sköt så mycket själva. Nej, men vi har hängt med dem det var ju snö som hade ja. roligt Sen, nej men det vi pratade om var ju att inte, nu, nu är inte vi den familj som brukar åka och åka skidor men vi kanske har gjort annat men ingenting så där man åker bada och badar, åker, nej, stimma utan nej. vi har ju inte gjort någonting men så bara det var ett gött att vara hemma ja. och de får sova länge och pyjamas och på fram till lunch ungefär och, ja, och, nej, det är mysigt. Ja, mysigt. den veckan då ja. de ja. behöver ju det ja men då kan man väl säga att since liksom, har ju fått mycket bättre vintritt sportloven ja. sen gick det ju jättefort. Precis. Det var ju nästan så där så att när de när, när det ringde ut ifrån skolorna mm. jag stod i så, så började det att röra det så Ja, ja verkligen. Ja, det, vi plockar snödroppar igår faktiskt. Nej, jo och lite komplit. Cool, cool. Du i ehm, ikväll tänkte jag att vi skulle ägna oss åt det här. Jaha. För jag jag The Friday brunch. So, du lyssnar på fredagsfrallan. Du lyssnar på Det där upp. Ja, ah, men eller hur? Mm. Attack med oa hela natten. Mm. Jag spelar ju lite som, sån där coverband. Ja. Och vi spelar ju sån ratten datten, det liksom. Är det mer än tre akord så tittar vi på varandra säger, vad gör vi nu då? Ja, men, i, men i vilket fall, och jag har försökt att få spela det här, men de bara vägrar de andra säger, det här är liksom, det går, det, det, det går gränsen. Så det finns någon form av moral inom sig, men jag tycker väldigt mycket om Jag tycker väldigt mycket om alla de som är med i Attack. Ja, du känner det, som, ja, jag känner flera av dem som gillar dem stenhårt. Jag. Mm, du, eh, jag tänkte jag skulle köra, jag ser på lite jag kör den här gingen. Mm. Vardag. PHS FM. FM. Ja, det där är ju ingen för vardag. fantastisk Jag kör min tur det. De har blivit vardag. så spännande. Betraktar Och vet du vad jag ska oh, prata om idag? Någonting som är högaktuellt. Som jag kanske inte är fullt lika högaktuellt idag som det var för några dagar sedan. Statisk elektricitet. Ja. <laughs> ja men jag har ju löst energiproblemen oh, här du. i världen. Yeah, <laughs> du? Tänk om det vore så att man till till varje element, vattenburet element kunde koppla en generator uh. skulle det räcka med liksom att folk går omkring och tar i element för vi är ju så upp Laddade. Oh. Och jag menar nu har vi haft vi flötkvällar med Netflix. Oh. Vi följer en speciell serie och det blir så här, mm. vi, vi har verkligen blivit seriealkoholister. Så det är liksom nej, vi tar rätt tid. Oh. Kan du inte typ bara stänga av? Jag måste gå och kissa. Så, oh. ja. Och varje gång jag går fram och ska stänga av för då kör vi via telefon. På oh. sätt, så, ja. så, jag får en sån jävla så, så, så, så det här är liksom ett problem. Så nu har jag liksom på något försökt närma mig. Men så tänkte jag så här det måste... Det, jag kan inte vara ensam ensamma om det här. Att liksom vara livrädd och ta i saker för att man. Liksom, va? Va? Men ni har inte katt. Vi har också samma sak ja. i soffan. Det är ju entermatik som man sitter och ja, bara ja. knastrar ju. Ja. Och katten har ju slutat att den är så sel, vi vågar ju inte hoppa upp i soffan. För så fort någon kommer här. Ja, ja, precis. Ja. ja, precis. Jag är som er katt. Ja, det blir typ Ja, ja men, då, men, men då tänkte jag så här, ja, det, måste, mm. det måste ju finnas en lösning på det här valorsproblemen. De mm. Så då, då, då, då googlar jag. Och då hittar jag, tror du inte att det fanns? Så jag har en lista på fem knep. Nej va? Jo, ja, vi ska ta dem lite snabbt då. Mm. Man ska duscha svalare. Och det har att göra med, bara en, ja, jag vet att det låter jättekonstigt, men, men det har att göra med att man, man torkar ut så här års, va? Ja. Och tar man lite kallare så torkar man inte ut lika mycket. Nej. Och då blir man inte lika uppladdad. Så du är riktigt i det torrboll man andra det som det knastrade om dig. Så? Ja, jag ja. kan ju tala om den där första punkten. Den kommer inte jag alltså duscha kallare. Jag tycker att ja. när man vrider den till max så är det fortfarande kallt när man duschar. Ja. jag är ju lite frusen av mig. Ja. ja. Sen, mjuka upp dig själv. Hudlotion och hårbalsam hjälper till att ge kläderna och uh, kläderna för det, det är nämligen alltså statisk elektricitet är att vi har liksom syntetiska material ja, i våra precis. kläder mm. och så gnord vi mot kroppen ja, sådär. Ja. Så, så, så, så så så hudlotion och hårbalsam hjälper till att ge kläderna kroppskontakt. Hjälp till att ge kläderna kroppsgrupp så, så att inte spänningen kan byggas upp. Ja, det är liksom att det fluffar. Ah, lite Ja, så du får emellan. smörja ah, det. Ja, jag förstår så, här, så, ah, så, så mm. ah, eh, alltså Mjuka upp det själv. Ja, ah, men det är väl okej. Okay. Ah. Alltså då kan Lotion. man köpa så här: ah, Nej, man ska butter. But, ah, det är så ah. butter. butter ah. Buddy det butter. Buddy butter. Nej, jag klarar inte av luften som avokado och mango. Kör ah. du inte? <laughs> nej, det gör jag inte. Nej, det är lite betydligt. Och sen torka kläderna lagom, det tycker jag är direkt äckligt torka kläderna ja, låg så kläderna så, var fuktiga. Ja nu så ta på det, det det låter inte nej, Det jag ifrån faktiskt. Men sen ladda ur kläderna och hår. <laughs> det tycker jag är skitfränt. För vet du vad man kan göra och det, det är faktiskt rätt balt. Så att innan du tar på dig din blus eller eller skjorta eller t shirt och sånt där då kan du dra ren du vet sådana där galgar som man får på torkcenträtten. Sådana här stålgaljar. Okay. Sådana jättebara bara som en ståltråd Strål, så här. Uh, uh. Då drar man den. nu är äh, jävla bra radio, jag visar hur du uh, drar uh, uh, den. Uh. hur man drar den liksom genom galgen. Uh -huh. För då laddar den. Då laddar av. den. Okej. Okay. Så den den, den tycker uh. jag den, den är liksom alltså, okay. Jag har ju inga såna galjor hemma, men jag försöker, det skulle vara någon metallpinne. Ja, uh, just det, du kanske har någon metallpinne på uh, någon galge. Ja. Ja, du skruvmejsel eller något. ja. Alltså, uh. Ja, det går väl. Men det låter lite, lite äckligt. Ja, hej, ja, hej, ja, jag bara... Ja, ja, mm, men den, ja, bästa, mm. den bästa, skapa din egen åskledare. Hej, mm. Jo, men det vet du. Det sitter en sån där, så brinner ju aldrig dem upp ja, precis. när oskan slår ner. På, ja, nu visar jag, och det är en lada jag visar med henne. Ja, men just ja, du, ja, men det. Ja, ja. Ja. Jo, och då kan man göra så här. Hur gör man det då? Ja, ah, det är skitenkelt. Du tar en säkerhetsnål. Ah, stick det när skinnet. Nej, nej, nej. Är inte. Utan du kan sätta den på insidan av kläderna Aha. så att så att den både rör kläderna och, och din hud. Så blir det som en oskledare, visst var det. Är ja, det det var väl fränt. <laughs> ja. ja så du, det var. Det ja, men var, du, var, de alla nån som har ett piercingar då så här på innal. De, de kan de blir aldrig. Inte, nej, du får ju pierca bra för de får bara infektioner. <laughs> det, ja. Det ja men det var kul cool, ja. Ja. Så sätt det säkert i naven Eller ja. i bröstvårtan eller... eller bara i byxlinjen ja. Ja. Ska vi göra med det då? Ja men jag tyckte det var mycket uttömmande. tack Och det var ett problem men, ja, men nu är Jag, ja, ja, ja. jag sätter säkerhetsnål i ja. svansen på katten Ja, det är bra, det är bra. Ja. Eller, jag menar, Men jag tror Jag, vill, jag har fortfarande inte släppt den där idén Om att man har en generator kopplad till, till elementen Nej, men på jobba på men, den. Jag ska, men ja. den, den, den, den Jag vill inte berätta för mycket Innan jag har pa sökt patent <laughs> Nej. Du, du eh, den här låten Den heter Trombon ja. Och det är nästan lite som ett intro Till eh, dagens gäst Ja, men vad bra var ja. Mamma Mia Chunky Chunk Friday Brunch du lyssnar på Yes, välkomna tillbaka och det var ju ett fantastiskt låtval av Janne här för att vi ska släppa in morgonens gäst Och det var ju i sista rappet vi fick tag i dig, Claes Sjöqvist, varmt välkommen och god morgon God morgon och tack vad är det som händer? Du, du har ju alltid varit kultur- och ungdomssekreterare i Trånås kommun. Det är, så, det, är så, det är så självklart och nu bara nu bara är det snart slut. Berätta. Ja, det är slut är det inte. Nej. Utan, jag går på känsledighet och ja. får jobba på andra sidan bordet. Så att säga. Från ja. tjänsteperson till politiker. Det här är så Vad skönt spännande. att du sa tjänsteperson. Ja. Har det varit svårt att, att, att, att säga om Nej. För, för tre, år, fem år, år sedan då sa man tjänsteman Eller hur? Och nu ja, får vad, ja, ah, jag får fattar vara inte. jättenoga med det? Ja, det, hur? just det. Hur? Man, tjänst jag, tjänst jag, tjänst tjänst jag säger så skämma portion. <laughs> <laughs> ja, ja, ja men med, med respekt, men det, men det är ja, så. Ja, ah, ja. Bra, Brandperson. <laughs> brandperson. Ah, <laughs> ja. ja, nu släpper det. Ja men nu, Klaus, vad, vad är det som händer på måndag? Vad, vad, vad började du så? Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja med. Nej, Nej men, men det vad får du för här... titel? Det är inte ja, Vilken titel ja, som helst. Ja, tituleringar. Ja, ja, mm. ja Nej, men kommunalråd. Eller, ja. Kommunstyrelsens ordförande. Ja, precis. Ja, I vilken kommun då? I Bokshåll. Ja, det ja, men, stort ja, det här ja, är kommun. Stort grattis. Vi är ju äldre Logo men du är ju helt grymt sansad. Hur, hur känns det? Ja, men jag har inte riktigt tagit in det på, på allvar. Nej. Nu ska ju inte vi Fast... skrämma upp dig här på något Nej. sätt. Men förstår Nej. du vad du ger in på? <laughs> Nej. Ja. Nej, men jag har ju aldrig varit där förut. Så Nej. jag har ingen aning. Nej. Nej. Fast det är rätt intressant. Jag tycker det, om vi tar fasta på det du frågade först. Men liksom att gå från, från den ena. Man ska inte säga sida. Men från en roll till en annan roll. Men i vissa kommuner är det faktiskt att byta sida. Vill jag bara säga. Ja. Men att gå från att vara tjänsteperson till att bli politiker. Eh, det är ju inte helt vanligt, tror jag. Alltså jag nu kastar jag bara ut med någonting. Jag har, jag har svårt att se så att. Utan, eh, nu, nu, är det ju, nu ska vi ju verkligen säga att du är ju inte är tjänsteperson i samma kommun som du ska vara KSO. Så att det, nej, det, nej. Men, men eh, vad tar du med dig som, som, som eh, medarbetare i Trons kommun då, till, till liksom din roll som politiker? För det är ju en helt annan roll. Ja, det är det ju klart. Men, men alltså. Eh, Ja, men alla samband som man har lärt sig förstå, liksom, hur, hur, hur den kommunala strukturen ser ut och hur den fungerar, det är, det är lite fascinerande. Och på något sätt är det lika i alla mm. kommuner, fast ändå inte. Mm. Ja, förutsättningarna är lite olika, men på ja. ett sätt så, så är det samma uppdrag ja, och ja. samma lagar. Ja, och i Boksom är väl, alltså jag är ju den enda politiken som är, går, jobbar heltid ja, som, som politiker, ska mm. man ju tillägga också. Mm större kommuner, då har man ju flera, mm. ja. så att det kan bli lite ensamt har jag fått höra men ja. Ja. vi får väl se jag får, får, får försöka vara trevlig får, ja precis du får komma ut till Linnefors och fika det är lite ja. ensamt där också så. ja eller komma ja. hit på ja. fredagarna. Ja, absolut. absolut men ska vi dela upp det här på något sätt Johanna du mm. brukar ha lite struktur ska, mm. vi, ska vi prata Tranos först då, liksom? ska vi börjar alltså, där lite? Så, ja så vi liksom lämnar av det ja sådär, för, för på i, i påan som som jag skrev så skulle jag skriva hur många år du jobbar så det visste jag inte vet vad det är, det är väldigt länge. Men, men hur, hur länge hur länge har du jobbat i kommunen? Eh, jag, jag började i Trondås 98 tror jag. 98. Ja, och då började på kulturskolan. Just det, ja. som musiklärare. Ja. Ja. På vilket instrument då? Jag hade brassinstrument, eller bläckblås. Ja. Så eh. trombon till exempel. Ja. Ja. <laughs> så, så, så, All... alltså för mig är ju brassinstrument något helt annat. Men okej, okay, ja. Ja. ja. Ja, precis. <laughs> Nej, men allt. Allt i plåt, utan, ja. utom saxofon. Ja, ja. allt i plåt, utom ja, saxofon. Ja. Ja. Ja. För det är inte bläckplås. Eller det är inte brast. Liksom, eller? Nej. Ja, alltså, du, för du är en, en kulturkille. Så det var liksom det som, som lockade. Men vad har du för bakgrund? Nu backar jag väldigt mycket. Men vad var musiklärare? Du, har du gått musik? Alltså, var kommer du från? från? Vad kom? ja, men jag, jag var aldrig en sån när jag, när jag var barn så var det idrott. Eller... Eller musik. För Var, min också? Ja. Mm. Jag är född uppvuxen där. Ja. Min mor är född uppvuxen där. Ja. Min far är Jämte. Bra, ja. ja. Ja, men det är en bra, det är en ja. bra mix. Ja, ja tydligen. Ja. <laughs> Nej, <laughs> ja, är Nej. Ja. Ja, det, det ja. Så ska man kunna säga. Ja, så kan man säga. Mm. Nej, men, uh, jag jag älskar att spela instrument. Mm. Uh, jag, så jag gick och, och bar på min tunga instrumentlåda. Med, jag hade, spelade euphonium. Det är Inte många som vet vad det Euf är för någonting. Uf Eufonium. Det är ju få. Nu lägger jag menat nytt. Vad ja. är det? Eufon. Ja, men det är en tenor Okej. Det ser ut som en stor tuba fast aha, den aha, just har just krympt ihop. Ah. Och det kunde man göra i en Boksholm? Mm. Det kan man i andra kommuner också. Ja, ja, <laughs> Nä, Nej, men... Men jag menar, du var fördomsfull att kulturella utbud i Boksholm kanske inte var så stort ja, som att spela ett annorlunda instrument. Kulturens som... vagga Boksholm för det första. Men Nej. sen är det faktiskt så att bruksorter mm. har en enorm för sina musiktradition vad gäller just blåsmusik. blåsmusik okay. ja. så, så, egentligen kan man säga att alla de här, alla bruksorter har, har en, en, oftast en väldigt bra musikkår. Och den är från början finansierad av disponenten jag att säga, eller av bolaget eller bruket. Okay. Där tryckte min, min fördom är långt ja. ner i hälarna. Alltså jag ska ta om att de här paraderna som ni har här på den här lilla gatan här på lördagarna. Den hade ja. inte varit möjlig utan... Nej. <här> oh, oh, oh, <här> eller hur Claes? Ja, lite så. Ja lite så. Ja. Ja, ja men lite, jag har satt... Men jag <här> ja jag har sett jag är tyst. Ja men och då, och då alltså det blev musik för dig, och så kom du till Tranås och så började sa musik. Mm. Det där. Ja. Ja. Och sen då? Och vad hände sen? Då var det där ett tag. Och sen då? Nej men sen, sen så var det en pensionsavgång mm. och sammanslagning av kultur- och fritidsförvaltningen. Och då, mm. då utlyste man nya tjänster och då kände jag att nej men varför inte prova något nytt? Mm. Alltså, jag kan ju spe fortsätta spela och ha kul med musiken ändå än att, ja. än att uh, jobba med det. Ja. Mm. Och då hamnar du på kultur- kontoret, Ja, kultur- och fritidsförvaltningen. Just det. Mm. Mm. Mm. Ja. Och blev ansvarig för allmänkulturen. Ja. Alltså planera och utföra traditionella arrangemang. Boka in paradmarscherna då. Ja. Alltså. Är, du, är du orädd av dig? Alltså omodig? För då tog du ett steg till att du lämnade någonting och bytte fokus igen egentligen. Du avgav ja. liksom undervisningen och tog steg från musiken yrkesmässigt. Ja, jo, men lite så är det. Är det var rätt modigt. Ja, jo, ja, kanske. Fast jag är ett det? feg annars. Det går ju nästan som en röd tråd i dem Ja, ja men du, har, du är ju en kulturkille och det är, så, det är ju en rad evenemang och aktiviteter i tecken, så du har varit med och, och arrangerat i Tranåsbornas mm. glädje. Kan du inte berätta några sådana här minnen eller så här höjdpunkter på aktiviteter eller arrangemang som du ja, har... Men, alltså, det har varit så mycket som man har lyckats eller lyckats med. Man har fått äran att vara med och, och, och ta fram eller skapa. Mm. Alltså allt från skateparken i Tranås. Mm. Ja, som... Och vilket liv det var innan. Kommer ja, ihåg? Ja. Och hur bra blev det inte? Nej, det är Oftast är det så. Ja. Ja. Liv och så blir det bra. Ja. Så, ja. så det är inte bara det här kulturella jag utan det är betong också. Ja det, också ja. betong. Ja. Ja. En ja. riktig betongsåsö ja. kan ni räkna med då. Nej, nej, nej. Det var ett undantag. Ja. Ja. Uh, nej men, och sen uh, ja, men alltså det här jubileet vi hade här i Tranås också, ja. 100-årsjubileet mm. att få köra omkring på trasan och bananen det trodde jag inte. Alltså, det? Nej, det är rätt stort. Jag fick det i ja. dem liksom. Ja. Uh, nej, men det, det är mycket sådana här smågrejer som jag tycker är. Jag tänker på den här är... utställningen med Costa Boda och, och Åsa och Ludvig var ju ja. riktigt ja. häftig Precis. i stadshuset. Uh. Ja. Uh. Ja, det, är ju, det, finns, det finns mycket. Men vad det som har drivit det under de här åren att kämpa på. För kulturen tänker jag både budgetmässigt, i är den lilla biten ja. i kommunen. Men, men mm. där har du fightat som är glad. Liksom. Vad är det som har drivit dig i det? ser vi det mitt stora intresse, men sen också att det, det berör ju väldigt många människor. Mm. Kultur. Mm. Alltså, jag brukar säga det att alltså, sitta och lyssna på en actionfilm eller en skräckfilm utan musik. Mm. Ja, precis. Alltså, mm. ja, det, ja. Så... Nej, precis. Det, det är så jag gör när det bara blir det är fantastiskt. Det är det som påverkar oss människor på ja. olika sätt som berör. Men liksom. ja. det är som... inte är så ganska brett. då. Det är mer än, än musiken och brassinstrumentet då, kan man säga. För du... Ja ja. ja. Visst? Jag älskar bio. Ja. Ja. Och nu är jag ordförande i Fokussus i Buxo. Hur blir det med det nu, då? Jag vet inte. Ja. Vi får lösa det. Ja. Men det, det är det här med det ideella arbetet. Ja. Jag vet inte mm. vart det är på väg någonstans heller. Nej. För att Nej. man vill vara med och stötta i, i det man tycker är intressant mm. oftast då. Och, och om någon ställer en fråga om, om att man vill bli ordförande i Folkets hus, ja men varför inte säger jag det? Nej. För jag älskar bio. Mm. Ja. Mm. Men sen är ju frågan vem ska ta vid. Ja. Den är ja, inte alltid precis. självklart. Nej. Det gäller väl många gånger hela föreningslivet. Eller hur? Det där är ju faktiskt inte minst ser man ju runt storstäderna att, att föräldrar är ju beredda att betala för att slippa engagera mm. sig mm. alltså det som mm. drevs av en idrottsförening nu drivs av ett bolag idag som liksom, mm. AB. Och, mm. och så kan man släppa av sin unge där och så hämtar man upp den mm. nu, de, det finns väldigt många ideella krafter överallt men, men det är ändå en är oroande mottringen. trend alltså. ja, det är det, det, är det. Mm. Och, och tittar man på åldersstrukturer i föreningar och så så är det ju liksom, ja men vi börjar bli äldre allihopa. Mm, alltså mm. jag tyckte jag var ung men jag är ju gammal mm. nu. Men du är så pigg. Du är ja, pigg, det för, behöver för min, inte. Nej men jag, jag, ja, nej men jag kan tänka så här för jag, jag, jag, jag är ju sån som också vurmar för det ideella och alltid varit aktiv i ideella ja. föreningar men det måste ju inte heller vara småbarnsföräldrarna nej, som, är mellan, nej, som är 40. Nej, jag tänker finns det finns ju många seniorer ja. som är jättepigga och har så mycket tid och engagemang så vi ska inte Eh, vi ska inte bara ha fokus på de som har barnen i idrotten då, nej. för att det, är det inte alltid det bästa att ha mamma och pappa på plan eller nära plan, nej. och sen så ska Jobba hem! <laughs> ja, nej, och sen så tänker jag att det är ju, faktiskt, ja, nej, det är ju har... tiden, det ja, är det. tiden. Mm. Sen är det faktiskt så att jag vet inte, vi brukar slänga oss med lite sådana fula siffror men, men i boksen brukar man säga att där är det, kanske det enda en av kommunerna i Sverige som har fläst där människor är alltså flest, man är med i flest föreningar per, per capita eller något sånt där okay. så man är, väldigt, man är väldigt aktiv som, som, som boende i Bokshundskommun Men blir det är inte så mycket... i mindre kommuner också att det ja, blir men, så att man är lite så här hero upp på något sätt fast liksom, ja. i, var, man, är, man, man, man möter varandra hela tiden i nya roller ja. Ja. Jag vill fråga en sak innan jag glömmer den, alltså det här med att jobba med det berör och kulturen berör ju verkligen och smakerna som bakar som man säger kan vi inte prata lite om skott <laughs> ja. Ska vi, vi Finns det fler skottis i tiden? Har det varit fler skottis som Jaha, gjort folk så barns ska... sitt Har ja, ja, du väl i den låt se nej, nej, nej, absolut nej. inte. Nej, men skott alltså, är ett konstverk som ja. är jävligt fränt alltså. Ja, ja. E skott är liksom det är en skottkära mm. eller hur? Mm. E det, det är en skulptur. Ja. E och, och helt plötsligt då med en, en i en kommun där man har liksom en miljardbudget. Det har man väl nästan, tror jag. Mm. Ja. Så, liksom, hetsar man upp sig för, för några tusen lappar. Mm. Och, och det där kan jag göra själv. Hur många gånger har man inte hört det? Och då säger jag så, här, men gör det då. Ja, eller lägg mm. skattepengarna på annat. så jag vet inte ja. hur mycket Skotty kostar liksom det på det är inte många lärare man anställer på skott. Det, det blir sådana fruktade konstiga jämförelser. Men skitsamma frågan var, Skotty gjorde ju folk helt. Ja, det var ju en del, en del, de flesta bara I don't care, kul med en skulptur ja. men en del var ju helt Jag tyckte det var det fulaste som har kommit in i den här kommunen men har det varit fler sådana grejer? För jag vet, det har det varit andra saker som har gjort folk tossiga. Ja, men det, det är ju alltid så, folk tycker ju alltid en massa. Ja. Eh, och jag har ju faktiskt hört folk som älskar skott också. det är döv Ja, visst. Ja. Och, alltså, tanken, alltså, normalt sett så köper man ju inte in konst på hyllan. Nej. Alltså den här ska vi ha. Men den här var lite så. den kommer bara tillverkas i ett visst antal och Benny Andersson tror jag äger en sån här bland annat. det tyckte jag var lite coolt. Men de var inte där för vi köpte den. Men den är ju alltså juten kvist för kvist i den skotskäran så att inte ens Benny Andersson ser ut som våran skotskäran. Och det är ändå den kan ju vara symbolik för så mycket olika saker i samhället. Men det är ju det som är så häftigt att engagera. Ah, ja. Alltså man gjorde i sin egna skottkärre. Ah. Spreja, ja, precis. Ah, ja, just det. Ah. ja, precis. Ja, men just ja. det. kan få köpa den här för ah. 300 000. Det, <laughs> liksom. ja. Ja. Ja. det är så roligt. Men det var ju ah. något i så här Kråkbo eller Skatbo. Stod inte det också på samma ställe som Skott? Det brann inte där ner eller rasar ner? Eller? Ja, det var före ah. min tid. Var det. det var, det var ju tid. Lars Wilks. Just just just det. Ja, just ja. det. Jag, jag vet inte om det var två saker som hände där. Att först så brände den ner och sen så körde väl ja, kommunen bort. bort den och körde till tippen. Eller <går> <sånt där. går> och det och så roligt. Men, men, ja, men, vi... men grejen är så här. När man väl har sett någonting som någon annan har gjort, då är det ganska lätt att kopiera. Mm. Alltså en del av, av, av konstens särart och, och konstnärens egen sinne det är att vara först med idén, mm. Eller hur? Mm. Så att, och, det, och bara det, liksom, alltså då, då, då, då tycker jag det är jättespännande. Att säga, men Gud, hur tänkte konstnären här? Vad var det som gjorde att, mm. att, att han liksom hamnade på det här spåret? Mm. Sådana frågor borde ju liksom väcka. Jag kan göra en lyckad dans. Det är ointressant. Wow, ja. Ja, wow. Nu blev jag impregnerad ja. för att ta på dig. Ja, ja. Ja. Absolut. Ja. Men så är det. Men det, mm. men det är därför konstigt så viktigt att den, att den berör mm. Mm. Mm. På, på, på både gånger. Och, och. Och, och ibland provocerar den ju oerhört mycket. Mm. Alltså. Ja. Mm. Men, men ibland så kan det kanske bero på också att man, man kanske inte är tydlig nog med varför. Alltså Nej. hur, hur mm. man har tänkt. Alltså, ofta så, För det mesta så vill man ju inte att konstnären ska tala om hur man har tänkt. Nej. Utan den ska ju ge egna. Den är ju resande en sak. Ja. Alltså. Och det är ju det man måste få förståelse kring. Ja. Alltså. ja. ja. Men vi har ju ett konstråd här i kommunen ja. som, mm. som engagerar sig. Och de, de har ju någon form av... Ja, men allt engagemang tycker jag är jätteviktigt. Mm. Så är liksom så här, för de, de, de är någon form av tyck och smak. Mm. De tycker det är bra. Det ska vi andra tycka är bra. Mm. Lite, ja men Det är ju liksom mm. deras inställning. De har liksom organiserat sig på det sättet. Och, mm. och verkar ju faktiskt ha blivit en, en speaking partner. Mm. På något sätt med, med liksom... Ja nu tänkte jag att tänkte jag skulle spela en låt. Yes. Eh, vad har du på men gång? innan vi gör det, idag går du hem alltså. Aha. Ja. på känsledighet då i och för sig då. Ja, ja, precis. Hur, hur länge får man vara känsledig? Hur länge som helst. Ja, så länge jag håller mig inom politiken så får jag nog vara där. Ja. Ja. men om jag fortsätter med något annat De då hittar på något, på Ja, på <laughs> det. Ja. utan att säga något av ja. ja. ja. ögonen på det, ja. Ja. Ja. vad spännande. Ska vi göra så att nu gör vi halvlek? Yes. Nu, nu, nu ska vi kliva in nu på kommunkontoret i i, i ska vi honom? Ja eller hur? Ja, <laughs> ja. Ja. Nu, Claes, ska du berätta. Från och med nu är du politiker och då är du då är du nej, då är du invånarnas egendom. Så här kommer You Belong to Me. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Du lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97.8. Summen bygg med mig Jan Holmbom och Johanna Lind. Varje fredag klockan sju sänder vi oftast live från studion med repris på söndagar klockan 10. du kan lyssna via nätet men du kan också i efterhand så kommer alla de här programmen allt eftersom så ligger de uppe på Spotify så söker man på fredagsförallan. på Spotify så kan man hitta en jäkla massa fredagsfrallor nu. ja verkligen, jättekul och idag, idag har vi en märkesdag för det är ju sista vinterfredan bara det, men inte nog med det vi har Claes Sjökvist som slutar sitt jobb på Trons kommun, där du har jobbat sedan 98 sa du, alltså det är ju Gölänge du missar, du missar jag, jag, det här med, vi måste ta reda på vad som gäller med guldklockan när man är om man får till god om man måste backa tillbaka. Ah. finns den. <laughs> jag vet faktiskt inte. Men, men, och på måndag så tillträder du som kommunstyrelsens ordförande, alltså kommunalråd, den enda heltidspolitiken i i, i Lilla Borckums kommun. Mm. Borckum har ungefär 5.500 invånare. Och ju, det ju, vi gränsar ju till, mm. till tranos. Mm. Och det är klart att en liten kommun eh, har ju jättestora utmaningar, inte minst ekonomiskt. Det finns ju fler och fler som pratar om att man ska slå ihop eller samarbeta för att liksom, få saker och ting att gå. Och då är det ju rätt intressant att liksom, ta reda på, vad är det för en filur som nu kommer liksom styra den här skutan? Så då tänkte jag att vi ska göra det vetenskapligt. Claes, mm. eh, vilket stjärntecken är du? Skorpion. Är du skorpion? Ja, då ska vi titta. Skorpion, oh, ja det som, är, det som mest utmärker en skorpion är passion. Mm. Ja men det låter ju bra ja, för det, jobbet, det jobbet, eller hur? Varit va? inne på. Ja det har ju Det låter det ju riktigt, bra. Ja. Ja. Eh, till skorpionens främsta kännetecken hör mod och styrka. Ja, mm. du sitter och Va, jävla var ja, han var, ja, var plus innan ja, han kom ja, men nu vet ja, jag inte det. Vi, vi, <laughs> men, så här, fortsätt. De, men ja, men nu kommer så. Här, de är också hemlighetsfulla och trivs i det fördolda. Mm. Det känns ju som, som det känns ju som att men det känns lite som klass, lite så fördold, men nu måste du verkligen ta ett steg framåt eller hur? Ja. Du kommer ju få uttala om både det ena och det andra. Mm. Har du någon strategi? Nej. <laughs> du har hela helgen på det. Ja. ja, Och sen har vi en till. Skorpionen är oftast lugn på ytan och visar sällan sina känslor. Mm. Det stämmer på dig också, Claes, eller hur? Du, du, Vi har ju jobbat ihop för fan. Du är ju som en du vet, Jag har ju kunnat klättra på väggarna. Du bara... Så. Men vad som sker under det hårda skalet är dock en helt annan sak. Alltså, för det här är ju det här är faktiskt en av politikens största utmaningar i, idag. Det är hot och hat. Mm. Alltså mm. Vi, vi vanliga, vi begriper nog inte hur utsatta enskilda politiker mm. är på alla nivåer. Mm. Allt ifrån liksom skit, alltså glåpord i affären till liksom bajs i brevlådan. Mm. Alltså det, och till och med dödsot. Om vi börjar, med, ja, precis mm. ja, på höga politiker ja, och har med lite mer mm. grejer också. sprängd vi ska <laughs> Nej, men om vi, om vi, om vi, mm. vi, vi kan börja på den, på den svarta sidan. Mm. Är du riggad för det här? All, ja, jag, jag tror det. Ja. Jag vet inte. Alltså, det är ju inte. Det är inte bara jag, utan det är ju ett Nej. vi i det här ja. mm. och eh, ju tydligare vi är ut mot allmänheten och mot våra kommuninvånare. Ju, ju bättre och snällare kommer det kanske att bli, hoppas jag. Mm. Eh, alltså skapa förståelse för hur systemet fungerar. Mm. Jag mm. menar, de, de som inte är intresserade av politik eller kommun, kommunens strukturer och så vidare måste kanske få veta hur det, hur det förhåller sig mm. i, i, tillsammans. Liksom. Mm. Att man har en plånbok och den ska fördelas så att pengarna räcker hela mm. vägen. Att det finns lagar och regler som kommuner måste följa också. Mm allt från bygglovsansökningar uh -huh. till om händertagande av barn till, till diarium. Ja, det, det kan upplevas ganska uh -huh. grymt tror uh -huh. jag. Men, men, mm. men det är ju inte, det är inte kommunen eller politiken som har bestämt de här sakerna. Uh -huh. utan det, de finns med sedan tidigare. Mm. Och det gäller att liksom, ja, visa den mm. paletten mm. av verktyg som man har att förhålla sig till. Men är redan för att vi pratade om det innan musiken, du är ju redan för att en försmak av folks engagemang nu jag har sådana vi pratar om Skott och folk ja. har ju <avaş> varit väldigt, väldigt upprörda över saker som har gjort nu, mm. så du på något sätt har ju vet du ju hur, hur det kan, hur ja. det kan låta ja. och nu Precis. så blir du i en annan, ja, men, annan roll Ja men jag, jag är van att ta, ta till mig saker som folk tycker men det är inget som fastnar direkt <Sling> mm. Mm. Mm. man får skilja på S konstruktivt och bara Ja skit. och sen många gånger så tycker jag eller nio av tio gånger så, så är det inte så att folk ger sig på mig som person, Nej. utan det är förvaltningen eller kommunen mm. Beslutet och, det är liksom, och det är en helt annan sak. Mm. Ja, Men det gäller att kunna göra den distinktionen också. Precis. Mm. Mm. Men du, hur, var, när, var och hur vaknade det politiska intresset då? Mm. Ja men det har vi vaknat eh, under den tid ni har haft i tranos, tycker jag. För okay, att jag, ja, man, ja. Man, det jag har gjort det är ju arbetet som jag har utfört åt politiken i våra nämnd kultur- och ja. fritidsnämnden. Mm. Eh, de säger ju inte exakt vad det är jag ska göra. Men eh, eh, vi fyller det med en massa bra saker ja. eh, och, och politiken är nöjda. Mm. Och allmänheten också. Eh, och, och det har ju skapat intresse givetvis. Mm. Och sen den dag man får ett samtal ifrån Tidigare kommunalråd, eh, om jag vill sitta med kultur- och turismnämnden i, i hemkommunen ja. så då kunde jag inte göra annat än säga ja. Mm. Och på den vägen är det. Ja. Men, men okej, okay. du, för, för du, är ju, du är ju socialdemokrat. Ja. Och på, på valsedeln till förra valet 2018 mm. så hade så satt, så var du på liksom 16 plats. Det betyder att du sitter i fullmäktige va? Ja, nu gör det. Ja. var ersättare. Ja, du var ersättare. Okej, okay, mm. ja. Men 16-plats är ju ändå liksom inte sådär väldigt framträdande. Och, och, och, och, och Boxon har ju liksom kännetext av ett, ett antal monoliter kan man ju säga liksom inom politiken. Vi behöver mm. inte hålla på att namn och sånt där. Men för, för, för om man inte liksom jobbar aktivt i, i SAP så, så kommer det ju som en stor överraskning för oss andra att du liksom, att du blev vald Utav, ja. utav medlemmarna att, att representera dem som kommunens Förste... första man första man, ja. alltså, eller ja. som, som, som KSO helt ja. enkelt. Ja. Sen, sen, sen har vi ju en ganska komplex situation i, i, i boksam som gjorde att det där fick ta var vad återremiss ja, <laughs> fick, eller vad så. man kan kalla ja. så. Här, men, ja. men men, men men, men jag blev jätteförvånad. För jag känner ju dig. Mm. Alltså jag blev jätteförvånad mm. att du liksom ens, att, att du ens hade de tankarna. Mm. Eh, men blev du inte förvånad själv? <laughs> <laughs> ja, men alltså, när partikamrater kommer fram och, och frågar om, om de får nominera mig ja. mm. till den posten som KSO då, då kunde inte jag göra annat än säga ja. För det kändes mm. som en stor ära. Ja, det är ett väldigt hedersöprag. Att, att och se den som för den man är så att säga. Mm. Mm. Eh, och sen var det ju det är ju det är en val. Vad heter det? Alltså man, man, det? Det sätts igång ett val helt enkelt mm. i partiet. Där man då utser eh, vem som ska ta den här posten. Mm. Mm. Så det handlar egentligen om, om var på listan man är egentligen. Så... Det var en, en intern nomineringskommitté på något ja, sätt. Liksom. Ja. Ja, ja. Alltså, valberedningen mm. går ut och, och frågar ja. egentligen mm. alla i partiet mm. vilka vill vem är sugen på det här. Precis. Plus att, att men, alltså, partimedlemmar då började ringa runt och, och, och nominera. Ja. Eh, och, och sen utgick man från det och sen så var det val i juni tror jag det var. Mm. Ja, just... Och det var ju ganska snabba puckar då också. Mm. Då skulle jag ju tillträda första juli. Ja, ja, precis. Så då, ja, för det. Britta skulle gå på, i pension. Hon var lite ja. sugen på att gå i pension. Så ja. då gick min rullgardin i väldigt ja. fort. Ja, Trama tog ja. vägen, alltså. ja, det, ja. Ja. Ja, För Det var ju så. Det var, det var fyra stycken som, som deltog ja. i valet. Så att säga. Ja. Två kvinnor och två män. Det är ju det, det history nu. Det är liksom, ju ja. fränt. Det är, är ju ja. väldigt, väldigt kul. Alltså, nu, det måste då... man verkligen tillstå. Men då tänker jag så här. Då, då, då tar vi så här men alltså är det inte ett, är det inte ett kamikaze uppdrag för att alltså, det är ju tufft att vara KSO men det är ju jättetufft att vara KSO i en kommun en sån liten kommun där skiftningar i ekonomin gör, påverkar så oerhört med det. finns ett enormt sparbeting i Bokssons i, i kommun just nu mm. eh, och det har man ju också använt liksom varför köper man en ost förrän man... Ja, nu vet här. Så det är ju, det kommer förmodligen krävas ganska hårda nypor, eller? Ja, men vi, vi får ju förlita oss mycket på professionen också. I tjänstepersonerna ja. tycker jag. Ja. Det, det finns ju en, en väl fungerande struktur. Organisation. Mm. Sen, sen är det väl alltid svårt att ta beslut. Man ska väga det ena mot det andra. Mm. Och det gör man ju även privat också. Mm. Du har den här promboken och, och, mm. och vad ska du ska du köpa en ny bil eller måste jag köpa ja men mm. det är liksom. Mm. Ja, det är lite så man får tänka tror jag. Sen landar du också i du landar ju i en verklighet där, där ditt parti minskar. Mm. Mm. från att ha varit alltså boxar har ju varit en sån här det, folk har sagt att det är ingen idé att gå och öster. vet ju precis hur det blir ändå. Va? Mm. Och, och, och nu är det ju faktiskt så att det är någon form av minoritetsstyre mm. nu som, som Socialdemokraterna har i Boksham. Och det är ju helt nytt för Socialdemokraterna. Mm. Eh, och ändå kan man säga att väljarsiffrorna är väldigt höga för Socialdemokraterna jämfört om med att man jämför rikssnittet. Mm. Men, men det har ju rasat från ni hade stift 20 mandat i fullmäktige för några val sedan och nu har ni 13 mandat och det, här är ju en, det finns ju ingenting som säger att den här trenden ska vändas utan det är ett sluttande ja. Ja, det, det, det händer ju mycket inom politiken också så att, så att, och där har ni ju löst det under innevarande mandatperiod med ett ganska utvecklat samarbete med Moderaterna eller hur? Ja det stämmer och där, där, har du, liksom, där kommer det, du kommer inte, du, kommer inte, du kommer inte sparka ut Stefan Andersson på måndag. Nej, det är inte min plan. Även om det skulle kännas fint. Ja, nej. ja för ni har haft en liten så där, fling i media i vilka fallet. Ja. Ja, har du hunnit tänka några sådana visioner, alltså partiet och sociala, så alltså, föra partiet framåt och, alltså, hur, hur har du hunnit sätta upp några? Nej, lite... alltså att man alltså jag har ju varit med så mycket jag har hunnit och orkat mm. vid sidan av mitt andra liv så att, ja. säga. Eh, så att eh, det är väl först nu man kan känna att man ska liksom, eh, ta fart och, och utmana mm. de andra partierna helt enkelt. Mm. Eh, för det är ju ett av målen till nästa val givetvis. Att ja, och det, och det, det drar ihop sig och det är ju också ja. rätt spännande. Hur ska man driva politik i de här tiderna? Mm. Också när liksom det personliga mötet är förbjudet? Ja, precis. ja det är lite knivigare. Men det, ja. Jag tänker på en sak. För Du pratade om att ja, men du har jobbat här i Tranås så många år och så har mm. du haft hemmet i mm. Boksholm. Och du sa inom paus jag, att det var ganska skönt att liksom kunna åka från jobbet. Ja. Men det här kommer ju bli svårt nu. Nu kommer du ha jobbet på dig och in till det hela hela tiden. Vart, ja. vart kommer du vart andas du i frisk luft någonstans? Åker du tillbaka hit då, åker du till och ja, åker du till göra? <laughs> alltså, har du sätter något skottlar ja, ja, ja, sen... har du något ställe där du liksom? Nej, men det, alltså, jag gillar att vara hemma. Ja. Mycket. Mm. Eh, och sen får man får väl göra lite fler utflykter helt enkelt ja. och fylla ha? på energi alltså, ja. Men trots allt alltså jag vet inte hur jag kommer att reagera rent... Nej. Nej. Men jag tror att du kommer få jävla mycket energi på jobbet också. Ja. Om man, alltså, ja. Eller hur? Det är ju, det är som, alltså det, att vara politiker är lite som att vara journalist. Alltså man, får, man, man, man får lära sig en jävla massa saker alltså, mm. i, inom olika områden. Mm. Och har man, är man bara liksom intressedriven? Mm. Tror du inte det, då, alltså. Wow, är mm. ja, men Jag är nyfiken och ställer gärna massa konstiga frågor så att man liksom vrider och vänder på saker och ting. Och, mm ja men jag, jag, mm. jag, jag ser fram emot det här ja, det annars, hade, annars hade jag inte sagt något nej, nej, alltså, nej men jag gillar inställningen men det ja. man tar det jag vill slippa och... pendlingen liksom det är därför ja. jag tog det nej. <laughs> nej så, så har han inte sagt nej, nej. då blir... nej. men men då, tänk, om man, om man, det, alltså, det kan ju vara kul att tänka lite så här, vilka, är de, vilka, vilka är de riktigt stora frågorna vilka är de stora framtidsfrågorna vad känner du det här liksom, det här det här vill jag sätta tänderna i. Det här kommer ja. jag brinna lite extra för. Eller? Nej men, alltså, det är de, alltså, Vad är det som driver en kommun? Vad är det som får en kommun att må bra? Tänker jag. Alltså, i, I Boksom har vi en fantastisk skola. Vi har en fantastisk eh, omsorg. Äldreomsorg och barnomsorg. Mm. Alltså, de sakerna funkar redan. Ja. Så man kan mm. ta lite av det fokuset. Och lyfta in det på ja föreningslivet, ja. kanske mm. eh, trygghet och säkerhet har vi börjat prata lite om, för jag, mm. jag är ordförande i Bro också, ja, att, okay, att jobba fram så att man känner att man kan gå ut och känna sig trygg mm. i höstmörkret. Ja. Mm. Eh, alltså näringslivet, mm. träffa näringslivet och se hur de mår. Mm. Alltså, så man får fart. Mm. Eh, ska man ha nya, nya företag i kommunen så tror jag det handlar om att man måste ha en dialog med de som är redan på plats. Mm. För de känner andra företag. Ja. Man får aldrig glömma bort den som redan är i butiken Nej, liksom, alltså, ja. nej men så, ja, Vi har ju gjort den här sommartidningen Boxons bästa mm. Den kom i, i, i sommar för tredje gången mm. Och när, när, vi, när första numret kom för, för det är ju så Det finns ju en bruksanda i boxen Det kan man ja. inte sticka under stolen Det finns på alla mm. det här liksom, och det, och, och, och Han pratar så mycket eller, Du ska inte tro att du är något och, och, och, Jant är ganska stark Det är mm. även här i Tranås fläckvis Väldigt mycket så va? Mm. Och då var det så roligt, för hela den här tidningen som vi gjorde, den byggde på liksom att plocka fram det som är positivt i, i, i våran hemkommun. Mm. Och jag har aldrig fått så mycket reaktioner att träffat folk, har fått mail och fått mejl och telefonat. och så. Här. Det hade jag ingen aning om. Det hade jag ingen aning om. Och det här har ju att göra med, det är så intressant när du pratar om det här med Bro också, för det är så att om man läser tidningarna idag mm. så är det så att det som är, kostar väldigt lite för journalistiken att plocka upp det är polisrapporter, mm. det är domstolsbeslut och sådana saker. Det är skitlätt att liksom få ihop en artikel mm. bara på det va? Mm. Och det färgar ju bilden av samhället och mm. just nu om man ska läsa korren nu ska vi säga, nu ska jag ärligen säga att Fredrik har gjort ett jättebra jobb för, för, för, för eh, som journalist för, för, för korren eh, för Boksomsidorna. Mm. Ja, Fredrik så, så. Sjöström? Nej, vad heter det? Ja, Sjöqvist heter ju du. Vi ska ta reda på vad han heter. Han, för han har gjort massa sådana här feature-artiklar eh, mm. där han liksom har lyft mm. fram saker. Så det har varit jättebra. Men innan dess, och, och ganska ofta, så är det liksom polisrapporter. Mm. Och jag är jag då 70-plus, har, mm. har lite svårt med balansen. Mm. Jag skulle faktiskt bli lite rädd mm. alltså att gå ut. Och det, och det, det verkar hända saker vid järnvistation hela tiden. Men det är samma jävla grej som... Man kan göra fem mm. nyheter av mm. samma grej. Liksom, mm. va? Men när jag läser det där så uppfattar jag det som fem gånger. Så där, Just det där med trygghet och det vet jag har vi ju jobbat med i Tranus också. Det är den upplevda tryggheten versus ja, den faktiska men det, tryggheten. Men, men, den är ju liksom, oh. men sen mm. tror jag precis som du säger det här skola, omsorg naturen närheten mm. det var en artikel i DN igår de har haft en artikelserie om att Stockholms län minskar ju. Mm. Alltså det är fler som flyttar utifrån Stockholm. Och nu var det någon, något, något uh, politiker som, som något, någon, vad är de? De är råd, va, tror jag. De är, någon, de är mm. finansråd eller vad de kallas. De fina så här, va? Har du mm. råd att vara råd? Mm -hmm. ha, Då ha, var, hade det minskat med 5000 hela Stockholm och sånt där. Så nu tyckte man skulle ha en nationell samling. <laughs> för liksom, har du de, som inte, de som har fortsätter för skitit i oss i alla år. Ja. Nu tycker de att hela Sverige ska komma till undsättning för dem för att 5 000 flyttar det. ut för mm. att de inte kan, de har inte råd att köpa en etta för 3,5 miljoner liksom. mm. så, att, så där tror jag där tror jag att kommuner som Tranås och som Boxholm kommer att ha slagläge. Mm. Om, vi, om vi verkligen också kan förmedla bilden att det är så tryggt som det är. Mm. Han är på hjärtat att man behöver inte vara speciellt rädd i Boxholm. Äh, är du rädd när du är i Boxholm Cross? nej, nej. Nej. Nej. nej. Man, det så, i man använder vi inte ens blinkers för alla vet vad alla ska. Ja, ja. Det, så är det. Eller man använder blinkers när man inte ska dit. Ja, det, ska. För nu, idag ska jag ta en annan väg. Ja, ja. ja men det var spännande. Mera framtidsfrågor då? Som du, som du... Ja alltså det, det regionala arbetet har vi också framför oss ja. med kommunikationerna. Ja. Det är ju en viktig del också. Mm. Om, om små orter landsbygd ska fortsätta leva så måste ja. man ju kämpa för det också. Mm. Med alla tågstopp och ja. Ja, antal avgångar och, och så vidare. Mm. Det är ju andra större kommuner som hela tiden drar åt andra hållet. Så att ja. Mm. ja, men det är ju verkligen det är en utmaning. Det. Ja. Och där känner jag, alltså från, från, från min plats så känner jag att där måste vi faktiskt bli åtminstone mer synliga mm. för, för oss andra. Mm. Att vi, jag vet att de här frågorna diskuteras i regionerna, men jag tycker nog att vi ska liksom vara mm. ännu tuffare. Mm. För mm. Det, här är, det här är en demokratifråga. Mm. I, i... Absolut. Och det som du säger, det hänger jättemycket på hur en liten kommun ska utvecklas. Det är ju kommunikationerna. Det är mm. Ja, och vi måste det. ha stöttning från andra. Mm. Ja, precis Alltså hela regionen. Ja, mm. Så har man ja. inte en chans. Nej. Liksom. Mm. Nej, men så är det ju. Ja. Ja. Och det är sådär, Det är det som är det värsta med regulering. Det finns ett bytänkande i botten ändå på något mm. sätt, liksom att det är mm. åtsinligt för oss, liksom. Mm. Så är det, ja. Men ja. jag tänker en vanlig sån här spörsmål inom politiken det är liksom att politiken, de, de bestämmer vadet, de ger förutsättningarna och sen precis. så ska ju tjänstemännen liksom göra huret och, och ja. skapa verkstad. Och du har ju varit tjänsteman så länge och du sa du har ju fått uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen eller nämnden i, i Tranås och nu ska du byta fokus. Kommer det klia i fingrarna att gå ner och bara Ja, precis. du. Ja, jag har nog biten med tungan eh, tidigare här också när man har suttit ah. i, i nämnde och kommunstyrelse och så vidare. Det, det, ja, ah. <här> hur Ja, hur. Ah. precis. Ah. Men ibland, ibland kan det bli ett vad också men då är det kanske ett större vad. Ah. Eh, mm, mm. Mm. Men, men, nej, men så är det ju. Ja. Men jag tänker: Det måste vara en fördel att du kommer från det, den verkligheten som du gör som, som kommunal tjänsteperson. Ja. Att du har det så har du en förståelse för hur det är att faktiskt vara den som ska mm. göra verkstad av de här förutsättningarna. Förstå ja. liksom man ska omvandla den här pengapåsen eller de här. Man, man pekar ut färdriktningen. Det kan ju ja. bara vara en förutsättning. Ja. Hör ni, det här var ju fantastiskt roligt. Va? Och tiden har bara sprutat. Är det redan, redan? Så, så, så, så vi, har, vi har knappt börjat, det är galet. Men nu, då gör vi så här. Claes, nu får du hundra dagars smekmånad. Sen kan vi väl ses i fredagsfrallan igen. höra hur gick det? Så. Absolut. Ja. Ja. Vad kul. Hör ni, ni har lyssnat på fredagsfrallan morgontid i Radio Torså på HitsFM 597,8. Som en bygg med mig, Janne Holm och Johanna Lind. Ja. Och idag har vi haft... Avgående och tillträdande. Ja. Claes Sjökvist, tack Claes hemskt mycket för att du kom hit. Tack för ditt fantastiska arbete i Tronos kommun under alla stort år. Stort tack! Ja. Ja. De kommer nog resan staty och jävlar vad de kommer bråka om. Den. Ja, precis. Ja. Ja. Som pekar mot Boxholm. Ja. Ja. Och lycka till med, med det viktiga arbetet. Ja, Ton lycka till. Det, det kommer bra. gå tack, galant. Tack. Och till det andra säger vi. Ha en skön helg så hörs vi igen. Ha det bra. Bye -bye. Hej, hej, hej. morgon till talkshow med Janne Holmbom, Johanna Lind oh. i FN.